Tak to je vždycky, jak musíte v lindské tam sama, víš? Ale To je fakt. To je To je fakt. To To je fakt. To je fakt. To je fakt. To je fakt. To je To je To je To A bych jak nějakou ale čtvrtě při čtvrté někdy to ne, radovali A tohle byla tady našla? Ne, Takže to je to je A můžu že to je tady a to znovu. A jsme na to se podívat. A toho ne, ale toho, že to je toho, že to je toho. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Jo, normálně už jich napadlo, že se na na toto, ale jak si jednoho jednoho Tedy, to si na sítili, to vidět, že. Jo. To, no, jo. Hmm. Musujem... Bak kabul et. En az öyle. I gdyby nieco nie, nie, nie, tak nie, nie, to nie, nie,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 Je si ma hodiny.